Beno, ba, eta esan bezala, telefonaren beste aldean miren daukagu, hau pa miren? Gaixo, arratxaldean. Gaixo, zer moduz? Ondo, onde, onde. ondo, ondo. Ondo, lanpertuta. <gülsupra> Baina, bueno, bai, bai, jore martxan sortia da torrela, bai gizu. Eh? Atope. Gauza azkorekin, bai. <gülsupra> <gülsupra> <gülsupra> beno, bai, ba, hemen egon gara bizka datitzen giten e, feminismoa, instituzioak, bai, e, gai hau hartu du buru belarri bilgunek eta horretarako... Larun batean elkartu, <coughs> elkartu ginen, eztabaidatzeko eta baino entzergatikan sortzen da irrika hau, miren. Bueno, eria zan, mugimendu zeministaren zako beti zanda keska hundi bat, ez? E, bueno, nik esango nuke Euskal Herrian mugimendu zeminista sortu zenetik instituzio publiko-politikoekiko jarduera bat, euskal han izan dugula ez, eta zergatik ba ba bueno en finian badirelako gure herritarron baliabideak, eh herritarron dirua eta herritarrongan eragin zuzen zuzena daukaten eh politika garatzen garatzen dituzten erakundeak, ez, Orduan ezinbestean eh bueno, eraldaketa ez, e, oso bateman nahi badugu edo edo bueno, egituretara di eraldaketa bat e, eman nahi bat dugu, ba hoxe, ba ba, ezin bestean uste kontutan hartu behar ditugula, eta eta kriterio batzuk eta irizpide batzuk zehaztu behar ditugula, ba, bueno, ba jure jarduera ze motatakoa izango den zehazteko, ez? Eh? Ez zaten nuna, betidan eike egondak ezka hori mugimenduan, bazkenean badelako borroka bat jendarte honen egituretara dijuana, eta aka 70garren hamarkadan eh bueno asko argiagoa izan daildo, es e, jarraitu behartzen, ze instituzioetatik ezan ezer bermatzen, ez ezan ez? inungo politikarik egiten etzeon emakume arlori, geseon genero politikarik o berdintasun planik, etzeon ez ezer, orduan dena eskatzeko zeon oraindik, es baina bueno 80garren hamarkadatik aurrera 90garren hamarkadatik aurrera ja genero politikak nazten zaizkigunean da panorama ba, es ba, ba, feminista batzuk instituzioen barruan beste batzuk kanpoan beste batzuk pankartan beste batzuk eh bueno es ba, horretan baia kriterio sehatzago oke eukitzeko momentua iristen da ez eta horregatik ba bueno uste du eh oraindik orain ba da ba, bueno, honi tartea eman bertsailola oraindik ez aukagulako batere argi nola eragin eta zen orabietan eragin Hura azkenean Euskal Herriko mapa, bueno, komentatzen genuen hemen asi eran oso desberdina da, ez? Eta badirudi ere burokrazia itxaso batean sartzen ari garela eta askotan ez dakigula nora joez, Alde batera bestera eta incluso akaso teknikariak ere, ez? Et ikusten ditut dutela beraien eskuak loturik. Bai, era bat, era bat.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 horrekin eta teknikari bat egon berdunan eh behar e, ba, bueno, horrekin eta berrintasun arloak sortzen direlako ta bueno, es hor ba baldintza antzeko batzuk sortzen direla emateu baina azken finean ba, ba bueno, zuke esaten zenun bezala eh toki batetik bestera ba alde handia dago, Ez eta da berdina ba, aurrekoan adibidez larun batean aukera izan denun erdaniko esperientzia ezagutzeko, baina ez dakar zerikusirik ernaniko esperientziak, ba, irungo esperientziarekin, ez, irungo udaletxean dauden baldintzekin, edo irigudotu atetik bestera gertatzen danakin, edo emakunde eta nafarroko inai ba, ez dira inundik inora berdinak, orduan gure ziakera izan behar du kriterio orokor batzuen baitan ba zehaztasun oietara edo kontestu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 Bai, e, ni guzti ondorio askotara iritsi ginela, proposamen asko e, entzun genitun eta landu genitun, bueno, azteko eta behin maiginguruan entzunari izan genitun e, ekarpenekin, ez, ba, bueno, horia gauza batzuk, ez, e, agerian gelditzen ziren, behar batzuk agerian gelditzen ziren, eta bestetik ere e, gero Bilgune feministak egindako, ba, bueno, irizpide sorta hori...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 Eh, bueno, espazio hoietan, erabakitzeko ba, eskubidea izan behar dugula, kudeak atalako eskubidea, eh, gaita gaitasuna, eh, espazio 5ak izan behar direla, oza, sea, partatu eh, baldintza, 5ak izan behar direla, mm -hmm. eh, emakumentzako espazio bat propio bat egon behar duela, eta bar, ezin dutela inondik inora, mugimendu zeminista ordezkatu, mm -hmm. bai, eta... Esfortzua izan behar duela mugimendu feminista bultzatzekoa eta emakumeak sujeto politikoetan bilakatzeko alegin egin gazetela instituzioek eta ez alde dela orain arte egiten dutena, ez ba, biktima paperean sakontzen dute, mm -hmm. ez ba, azkenean politika oso protekzionistak eta ba, bezleak, e, garatzen dituzte eta ez aldiz ba, aldaketaren protagonistak bilakatzeko politika batzuk. Eta azkenik aurrekontu batzuk e, behar ditugula, ez? Bueno, Baina, ba, ja, ba, ari ginen, pixka bat azkeneko e, ba, ondorioekin eta e, pixka bat eskatu bat diren minimoekin, ez? Eta aurrekontuak kontuak e, pixka bat e, bai. balia bideak, ematarena. Bai, komentatzen, bai, komentatzen, komentatzen, e, horiek izan ziela pixka tiguale guk zehaztu genitun, e, ba, bilgunez feministatik, ez, proposatu genitun irizpide minimo batzuk,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 Ba, bueno, tokian-toki eta eremu bako entera, bueno, instituzio publiko-politikoak ere, ba bueno, ezberdinak izan daitezkez, ez? e, bai herri batetik bestera, bai udaletxe batetik diputazio batera, bai e, e, parlamentutik e, ba, instituzio espezifikoa batera ba, izan daitekena emakunde bat, edo, ez, orduan, bueno, hoietalako proposamena, oza, proposamena guaino, lanketa ezberdinak eskatzen dizkigutela, eta... Eta horri aurre gitzeko ba ba bueno ba, beste pauso bat emateko beharra azeleratu zen, ez? Eh hori bueno, ba, sehaztu eta bar, orduan, bueno, e, nagozia, ba ordoan bueno, Ondorio Nagusia ba gehi joitzen bi hart dugula gai honen inguruan, dogo asko dagoela, iluzio ondia ere bai, era erabere, berean eta baldintzak ere gaiari gaiari ba hori ba ba, iluzioez eta eta irizpide Ba, bueno, ba, egokiekin aurre egiteko, es nikuzte garai batean mugimendu feminista ba bueno, ba azkenean izandako ibilbidearengatik eta eta konposizioarengatik eta bar, e, ba, beste bueno, baldintza batzuk zezkan, ta nikuzte ja urte batzugoa zela berdintasun politiken ondorioak ez, zeintzuk diren ikusten, badakigu e, argita garbi instituzioetatik inungo eraldaketarik ez dala, ez dala etorriko Eta, eta orduan ba, bueno, guzti hori jakin jakinda eta ja 90 95 urteko ibilbidea izan da uste uzte baldintzakso dauzkagula eh paikarle aldiente esea ez, teana e, instituzioen afera afera honi osea que mm. jarraituko deu hitz egiten da kriterio hoietan zakontzen mm -hmm. ara ta guztiz ere e, borroka instituzioetatik kanpo jarraitzen du eta jarraitu beharko lukela ere, baita, bueno, martxoak sorti datorrela esan duzu hasi eran, lanean atope, zerbait eh, esan nahiko zenuke horren harira, eh, zertan ari zareten, edo? Bai, bueno, eh, larun batean, ere, itzerin genuen horren inguruan, ez, eh? azkenean, eh, lanau gala... Eta instituzioekiko ez digula zertan e, kendu behar, orain arte egin dugune bezala nguztia, eta eremu ezberdinetan, eta emakumeen espazio ezberdinetan e, garatzen duguna. Ez? Martxoaren sortziari begiraba, bueno, pixak jarratzen. E, bueno, urte hau nola baita, edo azkeneko bi urte hauek sortitzen nahi duten egin eh gai ez, dela ba bueno, crisi egoera, prekarietate egoera oso oso solarria eta bizitza duin baten eh aldarrikapena, ez? Orduan bueno, tokian toki pentsatute ere gauza pilla bat eh egongo direla, anu. bueno, ba bideo horretatik e, jarraitu behar berdugula, ez? Azkenean eh importanteena gure ustez da emakumeak, ez da ba, benetan aldaketa politiko eta sozial honen protagonistake bilakatzeko lan horretan jarraitzea, eta mugimendu feminista indartzea, eta horretarako, ba, egitez martzoaren sortzia oso data da. ez, ba, egiten gauza guztietan agertu, dizkrutatu, ondo pasa, aldarrikatu, eta eta horrek azkenean indartzen gaituela, eta kolektiboki e, ba, bueno, ez, ba, ba, besten gaituela. Orduan, bueno, ba, ber, martzoaren sortzia semoguz ateratzean, eta Eta, bueno, eta hola, aurrera. Osa, hondom, miren, mi esker, eta, ba, maitzeko, e, azken aldean, asigera e, pixka bat, e, musikalki gure programak tematikoak izaten edo, gaurkoan e, mursego izan dugu e, bidei lagun, e, gomendatuko zen nigu ketalderen bat urrengo saiorako? Ba, mi... Proposatzuko duan taldeak ez daki taukera eman modi zuen hurrengo urrengo urrengo saioan aien kantaqueta jartzeko espero espero ez baitse batzuk badakiz daukatela baina bueno badakiz berri egin dituztela aldian eta eta bueno aber aukera daukagun hoiek e, lortzeko taldea hainbat deitzen da mm -hmm. e, arrasateko neska batzuk dira emakume osatuta eta taldea eta ustartzen dituzte, ba, bai, e, bueno, testuen irakurketa o poesi irakurketa, e, ba, bueno, instrumentu ezberdinekin, ba, guitarra, e, bibolina, inkluso musika, musika kaja, eta, bueno, holako kontuak. Arrazateko neska batzuk dira, e, oso oso letra feminista eta irautzaiekin, uh -huh. Eta bueno, balaki maiestei eta holako gausak interesen da baina ea aukera ematen dizuen, ba urrengo saioa horrekin horrekin egiteko. Ja, mi esker, xeondo, ondo, ondo. Vale, vale, vale, Miren, urrengo arte. Vale, eta va. ondo pasa. Bai. Bai, animo a